Të gjitha falëndërimët i takojnë vetëm Allahut Subhanahu wa Teala Allahun Gjellil Gjellaluhu -Gjell e mëdhrojmë dhe vetëm prej ti falë e ndihmë Kërkojmë dërsa salavatë dhe selamet Për shëndajtjet më të mira Në bi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa në lehi salatu vë selam Bi shok të ti besnik Në bi familjen e ti të ndërshme Dhe gjdo muslimani cili e ndjek Rrugën e Muhammedit më të mira Dheri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar Jumelit do t'i ndajmë disa minuta para xhutbes së jumës, çuç fletojm nga Kurani, nga fjala e Allahu xhel gjelë xelaluhu në mënyrë që ti zgjerojm njohuritë tona, dituritë tona për Kur'anin, për pejgamberin Ali salatu vesselam dhe në grumbullin e madh ta madhrojm atë për të cilën jemi mbledhur ajo dita e xhumës. Jemi me surën Shërhë Zgjerimi i Gjokësit Sureja 94 me radhë E cila sure I ka zbrit për nga mberit Salallahu alaihi sallam duke qenë në mekë Si vazhdimësi e surës e duha Onda je vëreni Se në surën e duha Allahu gjelë gjelaluhu i tha E lem jegjid ke jetimen Fe awa A nuk të ka gjith ty Allahu jetim Dhe të ka strehua Dhe e njëjta metodologji e shprehjes ka ardhur në këtcunën tjetër dhe ajo është alam nashrah leka sadrak a nuk ta kemi zgjeruar ty gjoksin. Pra është një lloj, është një lloj vazhdimësie e surrës Ed-Duha. Alam nashrah leka sadrak. E, e shpjeguan vetëm këtë ajet në ligjëratën e kaluar, të xumës së kaluar, nga se surra ja surra ja jo gjithmonë e merr vlerën Nga numrat e më dhej A jetët të shumë ta Por e merë nga përmbajtja e saj Andaj ne dhe gjenë për shemblë Për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem Duke bom me isharet Madje me citat Se surëja madhërohet dhe e merë vlerën Jo për nga gjatsia Po për nga përmbajtja Qka tha për nga mberi aleyhi sallatu e selam Qull huë Allahu ehad Ta'dilu ta thulu thej e l-Quran Tape nga mbede a.s. Qull huë Allahu ehad është sa një të rejta e Quranit Katra jete Qull huë Allahu ehad Allahu sëmët Lem jelit wa lem julet Wa lem jekun lehu Kufuan ehad Katra jete Qatë dhe a.s. Që të katra jete Nëse ndonë Quranin 3 pjesë Nëse e ndonë Kur në Kur'anin në tri pjesë, sa i bjenë në tri pjesë? Dicin faqe. Nëse e ndonë në Kur'anin nga dicin faqe, dicin faqe janë të badabarta me kull huallahu e hadë. Kjo argumenton se vlera e sureve është nga përmbajtja. Andajneve në ligjeratën e kaluar, folën vetëm për ajetin e partë të kësaj sureje, e cila nuk i ka më shumë se sa të tajete. 8 ajete, mirë po dëmë thanje dhe kuptimet të cilat i badh me veti janë të mdoja. Thetë Allahu të bare kjo vëtjela, bismillahirrahmanirrahim, elem në shrahleke sodharak. A nuk ta kemi shrahë, thamë është, me e gjanu diqka, me e zgjeru diqka, me bo hapsir të madhe, duke ja shkull gjithë shka e cila pengon në ta. Ande Allahu gjele gjele luhu Pse i thot pengamberit a lehi salatu e selam kështu A nuk e din pengamberit a lehi salatu e selam Se ja ka zgjeru Allahu gjoxin po e di A, a je shionat të cilën ja ka dhonë Allahu të bare kjo e tjala Pse përmejnë kanë dhonë djetarët I thuhet kësaj në gjuën e tefsirit Hadat të kërirë u e të, të dhkirë Kjo është për shfarë Kjo është përmejnë për si kujtimë Pra, sikur kur i thunë dikujna, i cili është mërzit dhe është piklu për një telashe, a nuk e ki këta dhe këta dhe këta dhe këta dhe këta për e begativet të satë a i ka, a i di, a i di se i ka, sa a i ka, mirë po të pseja përmend, ja thekson në mënirë që a i të nxere fotografi në këtyre begativet për para vetit dhe të zvoglohët, qëfarë, të zvoglohët dhimja për dhe cilën është të vujtë. Andaj Allah u kështu i thapin nga mberit a lehi salatu selam Kura ishte duke u torturu nga anë e idhujtarve Tha Allah u gjellu ala elem në shrahleke sada lak Kujtoj e begatin Allah u të barek e vëtjala Kër ne kemi zgjeru Kemi bo hapsirt madhe në gjoksin Në gjoksin tanë Andaj Allah u të barek e vëtjala Për me ndi begatin e zgjerimit të gjoksin Dhe neve po jetojmë sot Pikrisht nevojen e këtja jetit Sot, e disa dit, po edhe vite, po e jetojmë i nevojën e madhët tja jetit, cilë është ajo, zgjerimi i gjokësit. Djetarët kanë thanë, qka hi në zgjerimi në gjokësit, qka e zgjeron mas shumë di gjokësit, kanë përmenë, gjeratë mboja, Kurani, hadithi, dhekri, namazi, agjerimi, e kështë të mëralë sadakaja, Krek të i kam përmen djetartë si modele apo mënira vesile për me e pas gjoksin e qetë Me pas hapsirë në gjoks dhe me mor frim lirëshëm Disa njerës si kur marrin frim për vrim gjilpanës Qatë shumë qingushtohen nga telashet e jetës Cila është krijesoria e cila e zgjeron në gjoksin Fam ikan përmend dietor kit pun, cila kryesorja, maja e zgjerimit të gjoksit me të cilën bëhat, maja men, asht elme, dia kur zgju ngushtohet gjoksi, e kur dhe çlirohet. Kur zgju ngushtohet gjoksi, andaj kanë dhën dietarët, nuk ka njerëz më të çet në gjoksat të të e tyre sesa ulemat sa e dê Aje din, edhe atë që ka nuk e din e komenton me ilmin e Allahot kështu që të cohet si kur mi dit krejt Aje di shumë, po edhe atë që ka nuk e di se nuk i din njëri krejt Atë që ka nuk e di e këthen të ilmi Allahot, thot, allahu alem dhe kështu që të cohet Dhe s'ka di qka qka mundet në gjoks me bo presion Qka i ban njëri ju të presion, i ban presion, i njëranca, nuk e di qa ka mendodh Nuk e ditë qka e prajtë në të ardman Andaj thënë djetarët se ilmi, dia, bituria është gjëja mësë shumë të të cilën e gjeron gjoksin Andaj adha u gjelë gjelalu hu shikoni në Kur'an me vëmendje Asë njëherë nuk i ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallem Lipëm për qësajnë e ma shumë Pengamberi sallallahu aleyhi ka thonë Pamje në trupë O ka një pashëm O ka një fortë Sa katër dhe të bura Po nuk i ka thënë kështër lipën mu dëbaj sa 5 lejtë Jo O kanë pengamberi ale i salatu e seram në, në shumë prej begativet E sëtë i ka, ka shfridzu prej anës Allah u gjele gjele Që ja ka thënë Mirë pa Allah o kur nuk i ka thënë lipë për qësaj E ndë Posë për një Që i ka thënë Allah u gjele Va kulë Rabbi zitë një ilme Ka thënë o Thuaj o Muhammed Ale i salatu e seram O zëti jemë Çto ma? Çka më m'shtu? Evlad, bankën pasuri, spi apo dua alo? Beton po dua alo, baçe po dua alo, jo. Fathuaj o Zoti jam, çto ma mua diën? Çto ma diturin? Unë për di e kam nevojë shtesë sa i përket këtyre xherave, të mjafton në dom, të mjafton një, një, një begati e cila ta largon ti urinën dhe ta largon etin. E nuk mund është ti me e kapë këtë dunjajën Ma djeka njërë që kanë shumë për dunjajës Po në gjoks kanë pak sa vrim me gjilpanës Sa me morfrim për mës mendru jetë Jo për me jetë ue Dhe jo për me paskë në atësi Sa për neve shpesherë Një të lashe e vogël A dojë thamë Këja jetë Ishtohet nevoja Sido mozditit e sodit Në tanë dunjajë në përhapë Informata dhe Friga dhe të meri dhe gati disa viju shkullët, shpirti, dhe do mi udalë zemra pivenit së është për hapë një virus, koronavirus, i cili është grip të cilin ka muncime e kapë një rion dhe me e quderin vdekje. Apo dhe lajme gjitha dhe i dunjajës, blokime, blindime, shtim të sigurijës, rritje të kontrolit ekstremë, blokimet qyteteve, izolimin e përshtëpia, sugjerim dhe kshil për mësë mutaku me njerëzit, mësë me u pas kontakt me njerëzit, mësë mi u folë njerëzve. Nga anë atjetër, kshila për të pastruhe mëngjes, ditën, mbramjen, me eshtu e pastrimin me ujë, me eshtu e kanë, të harën, të harëtin që ka i themineve, krejtë kjo që ka ndodhë, Pse ndodhë kështu? E lem në shrahle kësadërak. E lem në shrahle kësadërak. Thëtë Allah, a nuk ta kemi zgjeru gjoksin? Kësa i thënë këto, këto uh, atët sët i shkëmbejn informatat të mjekësi e sfarë? I thënë një smundje në gjitëse, e cila është epidemin kin, e mundët me kalunë në diçka e cila marë për masa botërore. Si do qovë në filëmi që lusë me Allahu në gjelë gjelelu Që Allahu të bare kjo e tala Ti largonë gjithas mundjet Ve ti ruanë muslimanët Nga se mundjet e, e kësia dhe, dhe shkatruse Porse Porse Me u shkull zemra për venit Me dalë shpirti parakohet Nuk është rrugë e muslimanit Ebu Bekër e Siddiqu Bilal ibn Rabah Radhi Allahu Anhumah Kërka në shkun me dine Pin meke Kërka në shkun me dine Medinja e ka pas një smundje Epidemi nukon Epidemi e cila Nësësjekonja të i venit Ta ka morë shpirit në këdek Ta mërë shpirit në Allah Pa jësht ka këton smundje Dhe kërka arë Ebu Bekri në Medine Dhe Bilali Ebu Bekri shka ukon Ukon pak sa i liksht Nuk ukon i shnosh Ukon i holl i zaift Radhi Allahu anhu e ardha Dhe Bilali i Ebir Abah që ka ndodhë me këta dy njerëzit, i ka kap epidemia, i ka në kap ethe të larta, thot, ajshas kemi me ndu se këta këthejen mo, deri sa për nga mberi a.s. i ka qu dur ka lovë të bare kjovë të ala, ka dhërë o oh, Allah, o oh, Zotia më largëje, epidemin e medines dhe barte me një vend të largët, barte me një vend, largët, dhe pas ta janë shëru me lejnë e Zotit të barek e vëtjala, mirë po a u të rënditën a ju dulzemra për i venit a ju humbën kontrolën jo nga se ata ishin të edukuar në medresën e lem në shrahle kësadrak a nuk të kemi zëgjeru të gjoksin e bu ubejde ebnul Gjerrah një shok tjetër i pengamberit sallallahu aleyhi sallem një shok tjetër i pengamberit sallallahu aleyhi sallem i cili ka jetu në shamë Të cilin ka thonë për nga Meli A.S. u banori gjennetit Oshë besniku i këti u metit Këj njeri ka ndrujet nga epidemia E ka kap shami një epidemi E cila i ka, sh, i ka mor një numër të matë njërzve Dhe ka ndrujet Epidemia Së mundjet në gjitëse Së mundjet kronike Së mundjet shkatruse Nuk janë gjithmonë azap i Allahu Gjellegjellu -Gjell Janë azap për kriminelë Por janë sprov dhe bela dhe alarm dhe kërkes për tukëthit e zoti për shumisën e njerëzve Allahu gjele gjelelus nuk ka nevoj me shlus mundje Por Allahu gjele i thirë njerëzit A nuk jemi duke e jetue majën e zhvillimeve medicinale dhe shkencore A nuk jemi duke e jetue medicinën gjigante e cila i studion dhe hullumton Çelizat më të emta atomin, a nuk kemi duke jetuar kohën kur gjithçka mundon mi paraprim me ilaç dhe me xhejth thëlbin po, si sot medicinë s'ka pas. Ka pas medicin, por në kët nivel kur s'ka pas. Por Allahu te bareke ve taala me qudretin e tij. Me qudretin e tij i tregon ndonjës se për ta shkatrur kët ke duaj, çaj duhet. Sa i duhet? I duhet vetë të mëllëshimi i një virusi të cilë nuk e shë kur kush Nuk e shë Dhe medicina e dhe me, dhëtë neve nuk i kemi i me dit nga vjelë Jemi duke u lumtue Por nuk e dim nga kërë Allahu të bare kjo të tjela dërgën mesajet të kënjërzit Ka që i duhet me e shkatruhe Ka që i duhet me e shkatruhe Dhe isolot këtë dunjaja Me shludi që kam atë madhe Me shluti që ka matë madhe, Allah u të bare kjo e tjela A nuk fri të era para dynetve A nuk fri të era dhe gjdo një njeri i cili e ka përcil do, Doj kemi doj zemra për venit Ha, a nuk lëvit kjo e tjela A nuk lëvit kjo e tjela A nuk nisë njerëzit me dhonë, bane kjo e tjela dhe bane atë doha Allah u të bare kjo e tjela neve her pas herën a qonë mesajë Allahu Jalla Gjell Jalali ka përmend në Kur'an se një shumë popull i ka shkatruar me erë. Birihin me një erë të fuqishme që neve e kemi shluar. Sarsara e ka thutë Allahu Jalla Sars, çelmo Sarsara yon, ajo jurmave zanit xhenëshlon era. Andaj nuk duhet të ballafaqohemi me kudretin Allah dhe, e Allahut dhe më e rrezikshmja. Në radhati e vendos ti kush kimë kanë në vështirësi nuk vësht nuk caktohet në vështirësi kush je ti, caktohet në rahati. Domthon, ti e merr dispozitën kurier rahat, kur të vjen në vështirësi ajo më punë kryer. Çka tha Allahu te çka tha pejgamberi Alayhi Sallatu Wassalam, dhe ajo i thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, çka i tha? E rifillaha fi raha, ya'rifka ja fi shidda. Kjo rregullit që s'e ka vendosur pejgamberi Sallallahu Alayhi Wassalam. Në të gjithë thë gjërat A ke virus, a ke smundje A ke er, a ke Qka do qoft Qka tha për nga mbire a.s. Ju drejtu djallit a gjës tina Fmi i vogël Fmi i vogël ishte të bëllaj për një abasi Jo si sot që njerëzit nuk jamësojnë fmiive vet Asni do a E le vetaj me mësu, ku ka me mësu oj vet E dhët, fmi i akti Qka mi kalzutash Fmi ishte të bëllaj për një abasi Fmi, qka i tha për nga mbire a.s. Të si në nasot duhet të mdhejve me jaut të reguhe Tha, o djali a gjestem Tha, njihe Allahun Kur je, që i kështë e i tha, fir rëkha, kur je rëhat Rëha, rëhat që të mënë, s'ki, kur gja sa të të munduhe Kur gja nuk duke të munduhe Tha, i rifillahe fir rëkha, njihe Allahun kur je rëhat Sa... Alarmin nga gjallarët e djetarët E kurani, adidhi, bëhët Kër është rahatit O njërës, njëve Allahu njëlle gjelalu Birisejzë Allahu të bare kjo e tjala Mosu rebelëzotit tanë të bare kjo e tjala Mosu daldis dhe mosu Qorodit në gjunahe E pastaj me dal zemra pivenit Kër për hapët një virus i vogël Pastaj del zemra pivenit Kërë për hapën një virus i vogël Dhe shkruj njësë mesajën nga ana E ndryshme të botës, kshila Ho gjëtë qka duhet me vana në këtë rast Qka duhet me vana në këtë rast Duhet njëri ju me njoft Allahun të bare kjo e tala Sun ik pja tina A në shka tha Allahun të bare kjo e tala Fefirru il Allah Shure dherjet Tha të Allahun të bare kjo e tala Para se me ardhi Qka dush me ik pja saj Qka tha Allahun gjele gjelelu shiko Kur tieni rahat, ikni te Allah. Ikni te Allah. Nëse ikt Allahu, shkapi çka ikt me hik. Se ai i cili krejt i drejton dhe i menaxhonish Allahu te bareke ve te ala. Çka thonte pejgamberi aleyh salatu selam në dua? La yanfa'u zil jid min kel jid. Thon der pejgamberi aleyh salatu selam kur i thonte o Allah, Largoj e dhe një kader dhe vështir për muhe O Allah, më su më ngodit me dhe një kada që asë muj me bajt Pas ta i tha për nga mërë a.S.A.S.A.M. O Allah, laj e në fa'u Dhe lgjit di minke lgjit Kur tashloj shti kaderin Ajë cil jo profesionist me diçka, zëbando bi As medicin, as shkenc, as atom, as bërtham, zëbando bi Laj e në fa, zëbando bi kur tashloj e gjellë gjellë lu hu Andai sapem Allahu te bareke wa taala fa firu iknit Allahu te bareke wa taala chush iket Allahu ta peigamberi alai salatu wasalam e'udhu biridhak min sakhatik fa wallah un estreho na te rizallohu jot prehidrimit tan nese Allahu hidrohet me ni popull nese Allahu hidrohet me ni popull es vriti hidrimin e timin popull ska kushi dela te rëmbrojte Një ditë për i ditëve në historinë e kaluar Allahu e ka të regu në Kur'an në shumë rëjësureve Ka qenë në pjesë të Jordanit Një populli cili ka jetu e është njofë si populli lutit Kuri ka ardhë e gjellim i shkatru e I ka qua Allahu tri melace Kanë shku të Ibrahimi a.s. Këj është kaderi Allahu gjellilë gjellalu Ibrahimin e kanë përgzu me dial I kanë prutë mira Dhe i kanë thanë Tytë dhamë lajmet mira Një ditë për i ditëve E ta është kemi më shkute një popëll kena me shkatruhe Ta është kemi më shkute një popëll me shkatruhe Ibrahimi a.s. filloj diskutimin Filloj diskutimin Filloj polemikën Shtyje pak, pritnje dhe pak Jep në afat, e kështë të merad Qëka tha? Qëka i than me lachet Ibrahimit? A i dini ku shër Ibrahimi? A i dini ku shër Ibrahimi a.s. i dashmi Allahu gjele gjele luhu Andaj ka mundësit që që ka thonë për nga mbire a.s. O Allah, më ruaj nga lutja e refuzuar. O Allah, më ruaj nga lutja e refuzuar. Munet me ardhë një gjendje mi që durtë zë bandobi. Sepse kërë në korë rahatë si kina që durtë. Andaj kjo shumë rëzikshme. Me i që durtë ka Allah u të bare kjo hotel Allah nuk së këshirë mo. Pse se kërë je korë rahatë nuk i ki që durtë. Kërë je korë rahatë nuk këra sejshde. Andaj ti druhe mi një gjendje i e cila... Edhe Allahu xhulle gjele jlalalu nuk na ban mall. Nuk na nuk na përgjigjet. Çka i than Ibrahimit alayhi salatu sallam? Çhai zan Ibrahimit alayhi salatu sallam, neve na ka dërguar ai i cili nuk i kthehet fjala. Ti Ibrahim, të respektojnë ata. Ti je pejgamberi i Allahut, respekt. Por Ibrahimin na kërna pruti, gzim dhe për gzim. Mos ta do vetë të kenë përqëzu me djalë. Mir po edhe pse je i dashmi Allahut, ka ardh e xheli Allahut, taktimi Allahut. Andaj neve jemi nevojshëm për këtë ajet në kohët e sodit. Elam nashrah laka sadrak. A nuk ta kemi zgjerut i gjoksin e Muhammedit aleyhi salatu wassalam? Andaj elmi ezron gjoksin. Çka është elmi? Në hadithin e Jibrailit, tas ne ka shënuar Imam Muslimi, qalbim anbiëti sallallahu alaihi Jibraili në formë të njeriit. Dhe ka pëjtë qëka është islami, qëka imani dhe qëka është ihsani Kure ka pëjtë qëka është imani, qëka i ka thanë Pengamberi alai salat e salam Mi besu Allahut me laqve, livrave, pengamberve, ditës gjykimit dhe En të minebil kaderi, khajrihi dhe shërrihi Dhe të i besosh kaderit, caktimit Të khajrit të atina dhe të shërrit të atina Nuk të godet diçka pa adresë Nuk të godet diqka patres Andaj e jetoj e jetën me komoditet Më bështeti Allahu gjele gjelelu Meri se bej për që ka ti ka urnua Allahu të bare kjo e tela Dhe jetoj e jetën me Me gjërësi të gjokësit Dhe ledzoj mesajet Allahu të në univers Ledzoj e Dhe dhuj subhana rabbi el a'la I madhe shdo të jemë ma i madhi I cili me një koronavirus I cili nuk shifët E të meron një dunja E të meron një dunja I vejsh doktorat me ka pes Mobilizime, vejsh me Me ka puqat më oja Kush është ai cili ka bëhë këta Ai kujti hi kaj doktori, kujti tutës Një virusit s'ka lukëshifët Gjelle fi ula I madhështë Allahu gjelle gjelalu hu Andoj për nga meri Shpesh her E madhërën të Allahun të bare kjo e tëala Dhe i lutëj që Allahun Musta kodet Me kada dhe kader Të hidhur Lutë Allahun të barek e vëtjala Andoj thë për nga mberi a.s. Kër u pëtë prej anës e sahabeve Si mi i kaderit Si mi i kaderit të hidhur Që ka tha? Nuk e këthen kaderin e Allahut Pos kaderi Allahut E që ishtë ndrodh kaderi me kader Nuk e ndrodh kaderin e Allahut Pos lutja I dhu o zot Që ishtë tonë të amër këttavi I qënë të dur ka Allahun të barek e vëtjala O oh Allah! Nëse më kishkrujt, pi banorve gjenem live Po të lutë në ndrom O Zotë, nëse më ke bo pi banorve gjenemit E ke shkrujt se unë jam gjunaqar Në ndrojëm o Zotë Në gjerëm ka banorve e gjenetit Deri sa jetë u borë frimë Munë është me thonë që ta Munë është me thonë o Zotë Nëse unës jam diqka në tamam Munë ngonë diqka Duhet alome mu dhzu, alome mdrejtu Dretom o Zotë E jo me thonë që unë që ka Unë kitë Më kohën këtë mirë nuk dojnë shijat. Vrasin dë një, shkatrimen dë një, thatsiran dë një, qregullime të kohës dë një, alarme të ndryshme nga njohës të ndryshme të, të kohës, kritë qëtë qëka ndodhë? Ndodhë se njerëzit i banjë gjuna Allahu të barekjo vëtjala dhahar al-fesadu filbërri wal-bahri, bima kesebet ejdi nësi, wa jafuan ja këthir ka thënë Allah u gjele gjelelu në Kur'an fesadi është fash në tokë dhe ndeti fesadi është fash në tokë dhe ndeti që ka fesadi, ka thënë djetar luftrat që ka trijme të së mundjet kush i ka shfaq bima kesebet ejdi nësi që ka punu dora njerit kush i ka fajet, une dhe ti une dhe ti ka fësha si ka fajet Lopa nuk i ka fojt Unë edhe ti Ma di ajo mërët me pësu shkaku gjënave tona A me që ka tha për nga Mbeli Alei Salat e Selam Ai cili ja umëson njerëzve kajrin Fejen Bojnë për taj stikfar Edhe kafshët Edhe peshkundeti Peshkundeti do të O Allah Thale atë që ka jamëson njerëzve kajrin Pse se shkaku ja ti rumi edhe na Shkaku e ati që li ru njëzëve prit degradimit dhe devijimit dhe humbjes shkaku i tina Neve ruemi mështë nga kapën do një azapi Allahu të barek e vëtala Andaj, e lem me shrahleke sadrak A nuk ta kemi zgjeru ti gjoksi një tha Muhammedi sësëllem E neve kemi nevoj për këtë zgjerim të gjoksi me njoftë Allahu të barek e vëtala Ma e men, nuk nga godet posa da që e ka shkujtë Allahu të barek e vëtala Nuk nga godet O sai çka e ka shkujt Allahu te barekehu te ala ande te alai salatu wassalam ma kana li yusibak ajo çka ka me të godit lem yekun li yukhtiak stahu ç adresën dhe ajo e cila ta ka huç adresën s'ka pas me të godit merr rregull ja, pejgamberi sallallahu alaihi dhe selem nëse ka pas me të godit ka me të godit vallahi sa njëri sa njëri ka shkuar me lloj lloj sebepi ndryshoj Sani deri ka shkuar Te Allahu Te Barekeu Te Ala. Andaj ne nuk duhet mi ufriksua, pos, Allah, të bareke, nuk me u frikësuar asgjë pas Allahu Te Barekeu Te Ala, që nuk vjen ndesh me ruajtjen dhe kujdesin dhe preventivën dhe marrjen e shkaqeve mjekësore e çdo mëradh, mirëpo baza mbetet njohja dhe mbështetja e zemrës dhe zgjerimi i gjoksit në tevkul Te Allahu Te Barekeu Te Ala.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 Nëse i marr këti seriatë dallojë lexhaleu un tok, ha, kreet kanë bazë vërtetësi. Mos flasim për seriatat e fabrikuar me pridorës njerëut. Mos flasim për kanunet e spektat njerëzve. Ato janë për plot azot. Shkatërrimi i njerëzve është kur njëri vendos liç për veti. Shkatrimi njerëzve është kur njeriu ja bën hallallin dhe haramin vet vetvetes dhe të tjerëve. Atë është shkatrimi Allahu xhele xjelalu. Ande Allahu xhele wala kur e përmendi fenetin dhe ligjin e tij në Kur'an çka tha? ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب dhe ju në ligjin e Allahut o ju njerëz që keni mend, ka jetë. Jetë ka. Nuk mundet me u drejtu du njaja duke e gjiku një njeri kriminel, e psharak. Diku shtot, po hajt të ndrojnë e të bina një matë mirë, zbohat që ashtot. Se dhe ajt tjetër jo kriminel e psharak, e qishë bohat duke ngu Allah unë gjelë gjelalu. Kur ajt thot, qa ka zara loj për mu dhe për ti, qa ta kena me bo bashk, Atareve njeta Dersa i thot këshira unë një amaj me që mund të kazoj ti që ish me jetue Këtu s'ka mund që i si mu bada hatë kur Me arë njeri ma i më shirë shëm i dunjajës Ma i but i dunjajës I cili kur s'ka bëgjuna Pe supozojna një njëri që ishtu Dhe me gjithana ti, na ti t'ke na vendos me na u dhe heq Ti E ke na një se kur s'ki bëgjuna Kur s'ke bë krem Kur s'ke korruptue Ti ka zona me menë në tane që ish me jetue Sat ja nisi me vol kam u kanë azap. Së tsenjeriu nuk mundet me ja përcaktu të tjera çush me jetue. E kush ja përcakton, thot Allahu xhël xëlaluhu, "Walakum fil qisas hayatan ya'ul ja lil albab." O ju njerëz që keni mend, në ligjin e Allahut ka ha jetë. Në ligjin e Allahut xhëlaluha ka jetë. A a kanë fenë Allahu që Allah ja ka nghak haki ndikujna? A ka në fejna lotë, a i cili tjep rys këtije, 7-10 vjetë, pas anal hiq, tjep ujë dhe bukë dhe shëndet dhe mirësi dhe evlad dhe familje, hiq të, të kanal mirësije në të dit. A ka mundësi, kurë thoje, hëtë zgjikoj ti mutu të pitina? A ka mundësi? Nësa njerëzit mundohen mili zemët të të tëre për gjikatat njerëzve. Një njerëzit cili kurse ka pa, kurse njef, është i ashë, për është, është aroganë, Thot, kina është ta mjët në i drejtësi Të bënd Kjo është kur njeri ju e malkon vëtë vetën Dhe e ban helaj vëtë vetën Qka të të lau të bare kjo e talën këta jetë? O, Muhammed, a nuk të kemi në nërgu barën? A nuk e ka ba Allahu halal Mishin e pastër dhe e ka ndalu mishin e ndyt? A nuk është një prej analizave si kjo së muje ka ardhë Prej ushqimit dhe konsumimit të gjërave të liga? Si ngroja e çenve, dhe ngroja e lakuriçave, dhe ngroja e lloj-lloj ndërcirave, a nuk e kës kjo si rezultati i kësajna? A nuk e ka xhallahu xhenna ne ka ndalu neve çdo sa në të dit? A nuk e ka xhallahu te bareke utara neve pa as me on gadhon pastroju? A nuk na ka dhallahu xhallahu shart me mora vdes? me fletë me abdes, me largu gjunë në blokin me uj, a nuk në ka ba allohu të bare kjo e tala neve, në të rshmëri, me largu gjerat e ndyta të trupit, qka tha për nga mbërja lejë salatu sëram, nuk ka turp në fejhë o të ndërruar gjë më të li, tha për nga mbërja lejë salatu sëram, për e fejhë së ibrahimit është mu bo synet, qka mu bo synet, me largu në ditësinë se që aty mlerët ditësia, mlerët e keqja, Së mundet mund ngopaj Ajë që li boci nëtë ngopët Ondë e gjenë stabil Nuk e gjenë ata Ta në kohën të menut e liksia Ta në kohën të menut e moraliteti Pse së është stabil E ka largu në ditësien Për e fese ibrahimit pastor Omi largu kimët Në pjesët e tërpshme A nuk është A nuk është pasër të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe shumë e shumë për e fitrës, për e nga tërshmërist, pastër, dhe si në lau gje në ka po fejën e dhe. Fejë, a nuk në ka po allahu të bare kjo e tëla, para me ndoë, në kulmin, maja, kjo maja. Për nga meri së dhe sellim, shiko, ato mangësi tona nuk i njështë në shëriatit, nëpse nuk i lajnë a dhamë të ka 2 vjetë nuk në ka fajë shëriati, nëpse ka 30 vjetë nuk i lajnë a dhamë nuk në ka fajë shëri E pas taj kërë shkërëm të doktorive të në themi Ska pësion doktor Shkërën në qërëndjo se krejt Po ska mundë si tjetër Mirë po nëse do të dikush E ty pëse ke anë këtë gjendje Sepse se ke ngupe nga mbejnë në lejë salatë të seram Mirë, deri ku ka shkupe në sanë në pastrimi në dhanëve Deri ku Deri ku Nuk pofollë me kura konë gjallë His pofollë me kura konë gjallë Kura shtri për me dek Kura shtri për me dek Thot Aisha radhi Allahua në hadithisaj Bukhari Thot hini vlavijem, Abdurrahmani Dhe për nga nësam ishte shtrim me vdek Me vdek, më smundjen e vdekjes Abdurrahmani, djali e bubekrit E kish pas një misfak të i la dhamt Hini me po aji për nga me njësëllim Për nga me njësëllim, bani me isharet Aisha tha unë e kuptoha se gruja e kuptoha në burin qka do më isharet Mi një her e kuptoha që ka i tha, oja ishe, lip ja misfakin, ja mora misfakin, ja pastrova one dhe ja dhash. Qëka argumenton, djetart, kanë dhonë, qëka dhe ishte mi nga thonë, pengamësëm, të ndru jetë, të ndru jetë, se simboli i pengamëberi së selim, gjavë e, e të dekë, është pastrimi. I ka nga dhëmë të dekë, pra në dhe pak ka pas me ndrej, kanë dru jetë, pengamësëm, në qëto ditë kanë dru jetë, i ka pastru dhëmbëd Ali sallallahu alajhi wa sallam madi ka thon pejgamberi alajhi wa sallam loola an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak qabla kulli salat ka thon sallallahu alajhi wa sallam mos muqan qe kisharanu umetin barish kon per umetin ju kisha bo farz para çdo namazi mi la dhëmbët amaran per umetin ja u kisha bo farz para çdo namazi La një dhëmët Parashdo në amazë ja kështë a bo farz Para me ndo ku ka shku Për nga mërë e sëratë të shamë Kanë dhënë djetarët Për që ti hadithit kuptohet Se është sunet shumë i fort Pse? Se për nga mërë e sëmë për dhët Mukan që s'jura noj Ja u baj farz E për nga ba një rësullë Allah Se për se I shkanë vështisi për njës Parashdo në amazë të mila dhëmë Kjo ës Dhe përfundon me pasërti A nuk i kemi në fejnë ton Se para se me në njëri në dhe A nuk i kemi Logikisht që shi bje A nuk i bje logikisht atë që a kena me shtinë dhe Mës me la Logikisht i bje Logikisht i bje Pse pe la në kur ki me shtinë dhe Por jo se kjo fejnë njës me pasërti Dhe përfundon me pasërti Andajnë e me para se me shtinë dhe Një musliman e lajna Pse e lajna Sipse kjo fej është e ndërtuar, wa vadajnë anke huizrak. Na edhe shancin e fundit e shfridzojna, nëse i ka mejtë nga gjuna, të kontribojna me jala. Andaj, i la gjenazja, i falë gjenazja, lutemi për ta, i ja apastrojna që finin. Realisht që finit, sa i duhet mu bozi? Hicë duhet me më lutë, të mamë t'i gjuhet pa këdhej, bëndë zi. Por ne kemi simbolin, simbolin e pasërtis. Ma e menë, alloh të allohë ikë në pasërti, pas taj mështu të kërgjajë. Hikë kërjera hatë, pas taj s'ka mundësi me të trempë zemrën asisen. Andethe allohë të bare ke vëtjala, wa vadajne anke wizrak, o Muhammed, ta kemi largu barën, s'ka në fetan e barë, e tëra është letësi mështë. Pas tërti, qilë tërsi dhe e kuptu shme Zdo njerë e kupton këta E ledhi në kada dhahrak Pasajta të Allahu Gjelluala Ne ta kemi largu barën e cila taranon shpirtin Me bukfal me e për këti taranon shpinën Por djetarë kanë thanë, është për qëllim shpirti Bara e ignorancës, bara e mos adhurimit Bara e mos rrugës e drejt e ranon njerën Qështë që e ranon? Shikon njerëzit që ka nuk ka dhërën Allah unë gjelluala që ka nuk e njofin Zotin të bare kjo e tjala I kap të merri I, i ashkull shpirtin të merri Një, A daj dham A ta tësët mësë shumë të i shtetsojnë cilët janë Për kësaj së mundje dhe këti virusit të përra hapor Kus janë? A ta se nuk e njofin Allah unë gjellë gjellalu A ta se nuk e njofin Allah unë të bare kjo e tjala A mune me para me ndu të ndëruar që Ne nuk e më rohojmë se dhe muslimanin e kapë kjo smundje Ne e përmenë në sahabët ka ndekë pje epidemis Njerëz matë mirë ka ndekë pje epidemis Ibnu Kethir Rahimehullah ka përmenë se në shekullin e 5 të muslimanve Në vitin 478 të hijrit E cila është në përpudhje me këtë vitin 2020 Në vitin dykun 1085 Ka kapë diska në gjajshëm E cila ka morë njerëzit mdoj Ka morë njerëzit shumë Ka mbitë musliman epidemin, qamë Në gadishtën arabik e kështë të mëral Ne nuk e mojë, mirë po Që ka ndodhë? Kërë e ka kap e bubekrin e bilalin këto ethe Kërë e ka kal e bubejtën në gjërahin këto ethe Që ka ndonë? E nëtranuë? Jo Ma di ka arë lajmi e bubejtën në gjërahit Kërë o kanë në shamë tësodit I ka arë lajmi Se nëse ju ka kap epidemia Mos dëllë një për aty Njeri normal dhëtë Pse mos me daljën e? Në shtë të gjë i loqë Thanë Ja kalzun një hadith për nga meri sëllë Allahu a.s. Ja kalzun një hadith për nga meri sëllë Thanë se për nga meri sëllë Nga ka të regur në lajmë të sigur Se nëse kap epidemija Së mundje gjitë se më një vend Nëse të ka kap më në venit Mos dhe li ashtë Kjo është nëse të ka kap ti Mos janë gjitë tjetërit E nëse jenë një vend tjetër Mos hynë atët Kjo është nuk vënë me lipë provën Allahu te barekehu te ala. Andaj ne nuk themi që muslimani nuk e ka kjo smundje. Mir, po ku dallimi? Dallimin e qetsimin e djoksit, nxjerrimin e djoks. Njani i cili thotë, "Kjo ndodh me kaderin." Me kaderin e Allahut, nuk skam ku me ikëve Allahu jëlala. Dhe njani i cili nuk shpreson Allah. Njani i cili e ka pos vetë këtë jetë. Qi thojnë nat formulën e pabesimtarve, "Kjo jeta është jetoje." Çka themi neve? Nuk është kjo jeta. E dhima, ajo është ajo jeta Kjo është sprova Kjo është sprova, nuk është jeta e tëra Andajtë të allahu të bare kjo e tjala E ledhi anqadha dhaharak Ajo e cila të kara nuk gjiksin të kena largue Të kena largue Kena mësu qishë duhet me largue Barën shpirtrore, barën fizike Dhe barën mendore Andajtë ndërruar gjëmëtli Ti kthejhemi Allahu gjellë gjellalu Me pëndim, me istikfarë Zdë ban dobi asë një organizatë botërore, asë një medicinë cëlla doqovë më avëncumja, më zhvillumja, pos me lena, loë të barek e vëtala. Prave për sërisim, nuk jemi duke thanë se shëriati zotit vjenë ndesh me medicinën, neve harmonizojmë mes medicinës dhe dhe loë të barek e vëtala. I mbështetim e zotit, i marrim se bepot, por nuk e shkullim zemë në pivenit. Je toj na jet komode, je to na duqi pastu ta Allahu te bareke ve taala dhe i japim njerzve keshilla, qe mos qydale, mos qydale shqetësimi dhe destabilizimi prej prej kontrolles. Allahu te bareke ve taala, qe Allahu gele jelalu te largon smundjet, te largon smundjet ngjitse, te sheron Allahu te bareke ve taala te somurit. Elusme Allahu te bareke ve taala qe Allahu gele jelalu, jose smundje qe ka mundsimin a rreziku, Allahu te largon. Elusme Allahu te bareke ve taala qe Allahu te bareke ve taala, musliman kudo qe chan Allahu te dehman, yetimat te وان والله وتندمان تي باسوران الوشي بالله تبارك وتعالى تشوتي انجيلي الجلالو ناروا الشنديتن تون ناروا ايمانن تون ناروا اسلامن تون اقلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله